Pista 23. Istoria culturii și civilizației, șapte roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum Editura Vestala. Pagina 234. În cadrul acestei formule între 1350-1450, urmașii arhitectului Heinrich Parler, se scrie P.R.L.R., fiul și nepoții săi, au introdus modificări care, permițând o mai abundentă pătrundere a au creat o nouă concepție spațială. Inovațiile lor s-au întins din Köln și Strasburg până la Ulm, Regensburg, Viena, Basel sau Praga. Paralel cu domeniul edificiilor religioase, în paranteză, în care se mai notează și preferința constructorilor germani pentru un singur turn, deasupra fațadei occidentale, în loc de două ca în Franța și Anglia, precum și pentru ghilimele, bolțile cu schelet, închid ghilimele, în care nervurile net detașate de intrados nu au nicio funcționalitate, închid paranteza. Goticul german s-a arătat deosebit de fecund și în arhitectura civilă, în paranteză, castele, spitale, palate, municipale și locuințe particulare, închid paranteza. Zona de elecțiune, însă, a arhitecturii gotice, civile, pare a fi fost țările de jos, în paranteză, inclusiv Belgia actuală, închid paranteza, care oferă în acest sens monumente dintre cele mai interesante și mai impunătoare. Și aici, noile idei au pătruns în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, sub influența arhitecturii gotice franceze, diferențiindu-se totuși de aceasta, printr-o mult mai reținută verticalitate și prin tradiționalul uz al coloanelor, în locul pilaștrilor fasciculați. Centrele cele mai fecunde în secolul 13 au fost Turnei, se scrie Rnai și Liege, iar în secolul 14 și mai ales al XV-lea, Ducatul de Brabant, cu capitala sa Louvain. Influența acestui ultim centru, de o forță creativă superioară celorlalte, îi se datorează catedralele din Bruxelles, Louvain, Anvers și Gand. Dar secolele 14 și 15 au însemnat și perioada construcțiilor celor mai impunătoare edificii civile. Bogăția economică și prosperitatea comercială a țărilor de jos se reflectă ca un fapt cu totul caracteristic în cele două teme principale. Palatul municipal, în paranteză cel din Bruxelles, este cel mai grandios, închid paranteza, și halele din Bruj. În paranteză 1248, închid paranteza, Luvein, în paranteză secolul XIV, închid paranteza, și în primul rând ghilimele Hala Apostăvarilor, închid ghilimele, din Ipre. În paranteză circa 1200, închid paranteza, cu fațada lungă de 133 metri, surmontată de faimosul său turn în paranteză Befroa, se scrie b f f r o i închid paranteza. În Spania, situația politică creată de recucerirea progresivă a țării de sub mauri și subdiviziunea teritoriilor în regate independente au determinat formarea unor tradiții diferite, precum și orientări culturale, care aveau la bază interese dinastice. Ca influența din afară, în arhitectura gotică predomină cea franceză, prin intermediul Ordinului Cistercian și datorită aportului pelerinilor veniți din Franța, în paranteză sau traversând teritoriul francez, închid paranteza, pe marele drum de pelerinaj ce ducea la Santiago de Compostela. Prima construcție gotică, în paranteză de fapt romano, Gotică, închid paranteza, este Catedrala din Avilia Se scrie A, v, I, L, L A. Vezi note 1, urmată de cele trei mari catedrale ale Castiliei, toate trei de o evidentă descendență din arhitectura marilor edificii gotice franceze din Burgos, Leon și Toledo. Citesc note 1. Începută în 1157 cu o zonă de fațadă foarte îngustă și de o pronunțată verticalitate sobră, severă, aproape total lipsită de elemente ornamentale, cu un portal unic surmontat de o vastă fereastră ogivală compusă și de o zonă cu basoreliefuri, cu turnul clopotniței lateral pe fațadă crenelat, în paranteză având de sigur și o funcție militară, închid paranteza, și cu absida construită într-unul din turnurile zidului de apărare al orașului. Încheiat note 1 Catedrala din Burgos, vezi nota 2, cu trei nave și un transept, cinci abside, arce în ogive pure, pilaștri, fasciculați, nervuri suplimentare, pur ornamentale, are trei fațade, două ale bratelor transeptului, în paranteză ghilimele del Sarmental, închid ghilimele, și ghilimele de la Coroneria, închid ghilimele, închid paranteza, cu sculpturi în cel mai veritabil stil gotic, două turnuri pe fațadă și un turn lanternă octogonal, impresionant prin masivitate și dantelăria sa arhitecturală, și sculpturală, învăluită într-o extraordinar de bogată ornamentație de pinacluri, arce, pilaștri, ferestre și statui. Citesc notă 2. Începută în 1221, într-un pur stil ogival și terminată în cea mai mare parte, înainte de 1250, turnurile au fost construite în secolul XIV, iar fleșele lor în secolul XV. Turnul Lanternă datează din secolul XVI. Încheiat, notă 2. Dintre cele 15 capele închise cu porți fastuase, adevărate capodopere de feronerie, cea mai importantă este capela ghilimele del Condestable, închid ghilimele, în paranteză secolul XV, închid paranteza, faimoasă pentru suprema eleganță a decorației într-un grațios stil flamboyant, în varianta sa spaniolă, așa numită de ghilimele stil Isabelin, închid ghilimele, în apropierea imediată a orașului, alte două monumente se înscriu în primul plan al arhitecturii gotice spaniole, Biserica Mănăstirii Ghilimele de la Suelgas, închid ghilimele, în paranteză, începută în 1185 și destinată reședinței regilor Castiliei, închid paranteza, și palatul transformat în Mănăstirea Ghilimele Cartuja de Miraflores, închid ghilmele în paranteză, secolul 15. închid paranteza, cu un portal de stil tipic Isabelin, interiorul cu bolți elansate cu delicatele lor nervuri ajurate, cu un imens retablu și cu mormintele regale și ale infanților cu statuile de funcțiilor culcate sau în genunchi, lucrate într-o neîntrecută dantelărie de sculptură în alabastru. Catedrala din Leon, în paranteză 1205-1303, închid paranteza, considerată de obicei capodopera arhitecturii gotice spaniole, în realitate le amintește pe cele din Raims și Amiens, Dar, ca plan, edificiul are nu numai trei nave, ci și trei transepturi, triforium brodat în paranteză, caz unic în Spania, închid paranteza, cinci abside, ogivele simple, stâlpi fasciculați și trei portaluri pe latura occidentală, copios ornamentate, cu statui și în lunete cu basoreliefuri. Impresionante sunt și numeroasele și enormele vitralii, cele mai frumoase din Spania, iar pe plan european egalate doar de ansamblurile din cartre paris în paranteză Notre-Dame și Saint-Chapelle, închid paranteza, și Cambridge, în paranteză King's College Chapel, închid paranteza. Cea mai spaniolă dintre catedralele din Spania este cea din Toledo. A doua ca dimensiune, în paranteză după cea din Sevilla închid paranteza, vezi notă 1, cu cinci nave de înălțim diferite, cu un transept care trece aproape neobservat, cu un singur turn pe fațadă, cu pilaștri compuși extrem de masivi, asigurând bolții un sprijin care face aproape inutil arc butanții. Fațadele sunt ornate într-un pur stil gotic, îndeoseb cea vestică și cea sudică, în paranteză, cu portalurile ghilimele del Peron, închid ghilimele, și ghilimele de Los Leones, închid ghilimele, închid paranteza, ambele din secolul 15. Variante originale locale prezintă catedralele, în paranteză, din secolele 13-15, închid paranteza, cu totul remarcabile ca interes artistic, din Gerona, Valencia, Sevilia, în paranteză, cu scenograficele sale fațade nordică și sudică, închid paranteza, Tortosa, Barcelona, în paranteză unde trebuie menționată și biserica Punct Maria del Mar, închid paranteza, și cea din Palma de Malorca, impresionantă și prin dimensiunile interioare, în paranteză, înălțimea nave centrale este de 44 metri, închid paranteza, sau ale ferestrelor unele depășind de 12 metri, în timp ce ghilimele din cele trei rozase enorme, cea centrală este cea mai mare din lume. Închid ghilimele în paranteză a mare punct Soria, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 1. Lungimea navei centrale 115 metri, lățimea 57 metri, iar înălțimea aproape 40 metri. închiat notă 1. Citesc notă 2. Catedrala din Segovia, deși construită în plină renaștere, în paranteză 1526-1616, închid paranteza, are planul clasic al unei catedrale gotice, iar decorația este în stil gotic înflorit. Este ultimul monument gotic din Spania. Construcția catedralei din Toledo a început în 1227, în paranteză, dar turnul a fost construit între 1380-1440, închid paranteza, încheiat notă 2. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, în timpul domniei regilor Ferdinand și Isabela, arhitectura spaniolă creează în cadrul goticului originala variantă a așa-numitului ghilimele stil isabelin. Închid ghilimele, vezi notă 3. Citesc notă 3. Ghilimele. Unii istorici ai artei îl numesc ghilimele gotic filigranat, închid ghilimele, iar alții îl consideră un stil de tranziție între arta ogivală și renaștere. Oricum, acest stil caracterizat printr-o nemărginită fantezie și o abundență a soluțiilor geniale în ceea ce privește ornamentația poate fi caracterizat ca o renaștere. Închid ghilimele, în paranteză, Soria, închid paranteza. Mai degrabă, o tranziție spre renaștere. Încheiat notă 3 Cei care l-au introdus erau meșteri germani, burgunzi sau flamanzi, cei mai mulți din ei sculptori. Între centrele noului stil, primul loc îl deține orașul Burgos, cu fastuasa capelă, ghilimele, del condestable, închid ghilimele, menționată mai sus, o construcție pe plan octogonal, pe fiecare față a octogonului, cu ferestre în vitralii și cu nervaturi flamboyante, în zona superioară, cu mari arce, cu festoane, fiecare arc deasupra a câte doi heralzi, ținând blazoanele ctitorului, iar în zona inferioară, pe fiecare perete, câte un scut enorm, ornamentat în relief, cu multă fantezie. În fine, cu bolta în care nervurile sunt combinate compunând o stea cu opt colțuri, sculptată ca o dantelă cu tehnica burghiului, proprie decorației musulmane. Ca principal auxiliar ornamental al arhitecturii exterioare, stilul Izabelin, este ilustrat la Valladolid, de două monumente, în paranteză, ambele de la sfârșitul secolului XV, închid paranteza, de cel mai mare interes istorico-artistic și nu numai în cadrul național al Spaniei, și anume fațada bisericii San Pablo și cea a colegiului San Gregorio. Vezi, notă 1. Citeasc notă 1. Atribuită arhitectului Juan Guas și executată între 1488-1496, această față adă este ghilimele monumentul cel mai deconcertant al arhitecturii isabeline prin impetuozitatea lui barocă, în paranteză avant la letră, numic punct, numic punct, închid paranteza, și naturalistă. Toată suprafața fațadei e acoperită cu motive decorative și statui abundând, mai ales în floriturile gotice. Închid ghilimele în paranteză idem. Închid paranteza încheiat notă 1. Un alt monument excepțional de arhitectură isabelină este Biserica Franciscană din Toledo, San Juan de los Reyes Vezi note 1 Ghilimele Opera cea mai cunoscută și mai expresivă a artei Isabeline Închid ghilimele în paranteză idem Închid paranteza cu o singură navă cu bolta lanternei delicat ornamentată amintind bolțile arabe și cu o decorație exuberantă pe toată suprafața pereților Citesc note 1 Planul a fost lucrat de același arhitect, Juan Guas, în 1478. Porticul curții interioare, cu două rânduri de arcade suprapuse, cu galeria de jos având deschideri ogivale vaste, cu nervaturi în stil flamboyant, a fost terminată în 1504. Încheiat notă 1 În Salamanca, un alt centru artistic de cea mai mare importanță, această arhitectură isabelină, se prezintă într-o variantă care anunță apropiata epocă a renașterii. Arhitectura bisericilor influențează și arhitectura civilă din Spania secolelor 14 și 15, a castelelor și a palatelor, în paranteză publice, regale, episcopale și senioriale, închid paranteza. Începând din secolul 14, chiar și porțile de intrare în orașe sunt ornamentate nu numai cu turnuri poligonale și creneluri, ci și cu statui în nișe sau cu mari blazoane în relief. În paranteză, un exemplu admirabil este ghilimele Arco de Santa Maria, închid ghilimele, din Burgos, închid paranteza. Absolut comparabile cu cele mai impunătoare și elegante construcții civile, publice și private din Europa secolelor 14 și 15 sunt cele din Barcelona, în paranteză Palatul Ghilimele de la Generalidad, închid ghilimele, închid paranteza. Beza se scrie b a z a în paranteză Palatul Ghilimele de Havalquinto, închid ghilimele, închid paranteza. Burgos, în paranteză, casa ghilimele del Cordon. Închid ghilimele, închid paranteza. Sau palatele burselor Lonhas, Se scrie Luan J. A.S. din Valencia și Palma de Mallorca. În timp ce palatul ghilimele del. Infantado, închid ghilimele, din Guadalajara, în paranteză, construit de același Juan Guas, închid paranteza, este prin fațada cu arcade, coloane, balcoane semicirculare și o cornișă gotică, precum și prin porticul curții cu două rânduri de arcade mixtilinii, cea mai completă și mai reprezentativă operă de arhitectură isabelină. În Italia, amintirea tradițiilor clasice cât și marele succes al artei romanice au întreținut în spirite o rezistență instinctivă contra goticului nordic. Ghilimele, spiritul italian hrănit cu forme antice, s-a dovedit iremediabil refractar la idealul mistic al goticului. El nu își poate învinge aversiunea contra ghilimele verticalismului, închid ghilimele, care exagerează înălțimea în detrimentul lărginii. Calmul liniștitor al liniilor orizontale place mai mult acestor mediteranieni îndrăgostiți de măsură și armonie decât neliniștea și aspirația nostalgică a liniilor ascendente care se avântă spre cer. Goticul este deci în Italia o artă de import, fără rădăcini în pământul italian și care nu trezește niciun ecou, nicio simpatie în suflete. Închid ghilimele în paranteză l.r. Închid paranteza. Cum tradițiile clasice și bizantine continuau să fie încă vii, cum pe de altă parte romanicul insistase asupra unor principii și moduri de demult, goticul prezenta în Italia interesul exoticului și trezea o firească dorință de noutate, de ghilimele modernitate, închid ghilimele, în paranteză mai ales că Italia septentrională întreținea raporturi strânse cu țările din nordul Alpilor, în timp ce mulți meșteri veniți din Franța lucrau în Lombardia, închid paranteza, goticul nu putea să rămână cu totul străin Italiei. Numai că aici goticul nu și-a mai păstrat caracterele sale originare. Arhitectura gotică nu va prezenta varietatea de soluții pe care o cunoscuse arhitectura italiană romanică, iar concepțiile ce se afirmaseră cu atâta succes în perioada romanică reacționau permanent contra noului stil importat, fără să accepte ca organismul constructiv să câștige în complexitate, într-o decorație exuberantă și în tendința spre verticalitate. În edificiile gotice italiene, ghimele, nervurile sunt atrofiate și cele mai adeseori neglijate multe membre constructive și decorative puternic proeminente, ca arcele rampante, pinacli, turlele ascuțite, piramidale, în paranteze guglie, închid paranteza, și uneori chiar frânt întreaga structură. În sfârșit tinde să recapete un aspect mai mult static decât dinamic, prin grosimea pereților și prin deschizătura mai mică a ferestrelor. Raporturile cu arhitectura din nordul albilor se reduc la detalii secundare. Capiteluri, profiluri, elemente ornamentale nu se găsesc în organismul zidurilor și în expresia lor estetică inerentă. Închid ghilimele în paranteză până mare punct Toesca. Închid paranteza. Primele monumente gotice, vezi 1, sunt datorate Ordinului Cistercian, care prin înseși prevederile explicite ale ghimele regulei, închid ghilimele sale, a impus o severă simplitate construcției și a eliminat ornamentica. Citesc note 1. Bisericile abaților din... Fosanova, se scrie F-O-S-S-A-N-O-V-A, în paranteză Lațio, 1208, închid paranteza, Casamari, în paranteză 1217, închid paranteza, s -punct Galgano, Cimino, etc. Dar cele mai impunătoare sunt s -a -punct Andrea din Verceli, Chiara Vale, în paranteză, din împrejurimile Milanului, închid paranteza, sau Catedrala din Genova. Încheiat, notă 1. Această simplitate și sobrietate se mențin și în edificiile franciscanilor și dominicanilor, ordine care, exaltând sărăcia și umilința, prevedeau în statutele lor ca bisericile să nu aibă bolți înalte, turnuri vitrali pictate în paranteză, decât în cor, închid paranteza, și nici chiar picturi murale. Totuși, marile lor biserici au într-o măsură mai marcată decât cele cisterciene, caractere autohtone. Astfel, bazilicele franciscane din Assisi, Florența, în paranteză, -mare punct Croce, închid paranteza, și Veneția, în paranteză, Chiesa dei Frari închid paranteza, sau cele dominicane, -mare punct, -mare punct Giovanni E. Paolo, în paranteză, Veneția, închid paranteza, și -mare punct Maria Novella, în paranteză, Florența, închid paranteza. Cele mai înalte creații ale arhitecturii gotice italiene sunt punct Croce, punct Maria Novella, alături de domurile din Siena, Orvieto și Milano. În general, în aceste edificii, elementele gotice fuzionează cu cele romanice. Cazul exemplar este cel al bisericilor suprapuse, S punct Francesco din Assisi, cea inferioară de fapt o criptă extinsă, dar și o biserică cu contraforți cilindrici, cu capele și altare, cu reminiscențe romanice, deși cu arce ogivale și biserica superioară cu o singură navă, vastă, luminoasă, în care pentru a se obține un spațiu cât mai liber, pilaștrii sunt eliminați, rămânând de doar cei retrași în pereți, care susțin ele bolți ogivale. Sobrietatea impusă de ghilimele regulă închid ghilimele franciscană, este aici ignorată, interiorul fiind ornamentat cu sculpturi, vitrali și mai ales cu frescele lor Cimabue, Giotto, Simone Martini și ale fraților Lorenzetti. Se scrie lui e, n, z, -e -t -t -i". Fațada este lipsită de orice ornamentație, asemenea fațadelor romanice, în paranteză, deși are un portal gotic, închid paranteza. Celelalte edificii menționate îmbină într-o măsură sau alta elementele gotice cu cele romanice. Să mare punct, Andreea din Verceli în paranteză, arhitectul ei, Benedetto Antelami, a cunoscut la fața locului edificiile din Franța, închid paranteza, este o tipică operă de tranziție, cu arce ogivale și bolți în cruce coordonate, cu două turnuri pe fațadă și contraforți pe flancuri, dar cu arcele ferestrelor în plin cintru și cu două ordine de logete pe fațadă, ca în romanicul pisan. Sâmare punct croce din Florența, în paranteză, arhitect Arnolfo di Cambio, închid paranteza, cu plafonul în șarpantă și spațialitatea amplificată prin distanțele mărite dintre pilaștri. În sămare punct Maria Novella, pilaștri compuși susțin arce ogivale și bolți în cruce, tendința de verticalitate, armonizându-se cu desfășurarea orizontală a edificiului. Domnul din Florența cu bolți pe încrucișări de ogive a fost început în forme romanice de Arnolfo di Cambio. În paranteză, ferestrele sunt gotice, închid paranteza și completat în secolul 15 cu cupola ridicată de Brunelleschi. Campanilia alăturată, în paranteză, proiectată și construită de Giotto, primele două nivele, și continuată de Andrea Pisano și Francesco Talenti, închid paranteza, în forme romanice și în tradiția romanicului florentin, cu marmure policrome, dar cu bifore și trifore gotice. O capodoperă de ornamentație exterioară gotică, dar în interior cu pilaștri pătrați și arce romanice, în plin centru, este Logia di Orsan Michele, în paranteză terminată în 1350, închid paranteza, transformată ulterior în oratoriu. Vezi note 1. Citesc note 1. Alte edificii notorii în care se regăsesc elemente gotice, structurale sau ornamentale sunt Baptisteriul din Parma, Sâmare punct Francesco și Sâmare punct Petronio din Bolonia. S. Antonio din Padova, catedralele din Cremona, Crema, Monța, Composanto, cimitirul din Pisa și altele. De asemenea, gotic este și coronamentul fațadei romanice a Bazilicii S. Marco din Veneția. Încheiat notă 1 O reelaborare la fel de liberă a formelor gotice se întâlnește la catedralele din Siena și Orvieto, aproape identice în lineamentele fațadei. Prima, cu campanila romanică, începută în 1230 în forme romanice, pe plan cruciform, cu arce în plin cintru și o cupolă cu lanternă, pilaștri romanici, decorația în benzi orizontale albe și negre, potrivit tradiției locale, ceea ce îi accentuează orizontalitatea. Este completată cu adaosuri gotice, în fațada, începută în 1284 de Giovanni Pisano, care a executat zona inferioară, în paranteză partea superioară în stil gotic este inspirată de cea a domnului din Orvieto, închid paranteza, în stil romanic cu ușoare influențe gotice. Portalul central cu arcul în plin centru, în paranteză, cu cele laterale ușor ogivale, închid paranteza, cu cornișe colonine, mensole, stâlpi sculptați, creând o intensă mișcare de lumini și umbre, rozasa imensă, înconjurată de 36 de tabernacole, cu busturi de patriarhi și profeți. Domnul din Orvieto, de asemenea, în forme romanice, în paranteză, cu plafonul în șarpantă, cu grinzile pictate, închid paranteza, și continuat în forme gotice de Lorenzo Maitanie din Siena, care, în 1310, a început și fațada unui imens triptic ogival, cu liniile verticale și cele orizontale, într-un echilibru perfect și cu o fascinantă policromie. Fațada în care arhitectura, sculptura și mozaicul creează un efect de perfectă organicitate și armonie, un aspect general pictural, Legată de gustul francez. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Un monument unic în genul său, nu numai în Toscana, ci în întreaga peninsulă este minuscula biserică să mare Maria de la Spina din Pisa a cărei lungime nu depășește 10 metri, dar care este numită, ghilimele, bijuteria goticului pisan, închid ghilimele, impresionând privitorul prin ornamentația sa exterioară gotică, foarte încărcată cu ferestre mari trifore, ocupând întreaga latură meridională, cu două rozase pe fațada vestică și cu numeroase arcade pinacli cu spide edicole, totul încadrat într-o exuberantă decorație sculpturală. Încheiat notă 1. În Italia meridională, unde persistau tradiții paleocreștine, bizantine și arabe, influența goticului favorizată de dominația dinastiei franceze de Anjou s-a suprapus ghilimele fără a determina schimbări profunde de structură, închid ghilimele, în paranteză, g.c.argan, închid paranteza. Din Campania, în speță din Napoli, goticul angioin s-a propagat în Sicilia. În paranteză, detaliile exterioare ale domului din Palermo sunt un exemplu, închid paranteza, unde tendința sa spre fastuos și-a găsit corespondent în cromatismul și gustul decorativ local de origine arabă. În extremitatea cealaltă a peninsulei, în bisericile gotice din Piemont, construite din cărămidă, influența puternică a goticului francez este evidentă mai ales în fațadele ornate cu pinacli foarte înalți și cu gimberghe, acele caracteristic locale muluri, în triunghi foarte ascuțite deasupra portalurilor. În paranteză, sâmare punct Antonio di Ranverso, catedralele din Asti și Chieri și altele închid paranteza. Goticul târziu este reprezentat de monumentul cel mai vast, mai complex și mai apropiat de stil gotic, transalpin, domul din Milano, în paranteză pe care H. Fosilon îl consideră ghilimele capodopera falselor capodopere. Închid ghilimele, închid paranteza. Vezi note 1. Citesc note 1. Iar L. R. O, ghilimele. Un munte amorf de marmură, forfotind de statui banale care îl mobilează fără să-l anime, acoperit complet de pinacli și frontoane triungulare, împopoțonat cu tot felul de zorzoane, fără măcar accentul unei fleșe care să îi imprime un elan vertical. Închid ghilimele. Malițiozitatea limbajului istoricilor de artă francezi, în paranteză ca și al altora, pentru Haine, se scrie că ei e, domnul este, ghilimele, o jucărie pentru copiii unui uriaș, închid ghilimele, pentru Lorenz, era, ghilimele, unarici, închid ghilimele, iar pentru auguste Renoir, ghilimele, o negobie, închid ghilimele, închid paranteza. Este nepotrivită chiar dacă ascunde un sâmbure de adevăr. Încheiat notă 1.